De departe Mă dor de aici de departe Mâinile tale, mamă Când duc o caldare cu o apă Mă dor, mamă, mâinile tale Mă dor de aici de departe Mamă a tale pecioare Când duc la mormântul tatei o floare Mă dor de aici de departe Ochii tăi, mamă, cecată Ochii cecată să vadă dacă nu vin de departe, mă dor de aici de departe a tale nopți nedormite și numai eu le știu câte-s că am pornit număratul, dar încurc număratul de aici de departe, căci parcă te văd stând la poartă, iar eu nu mai vin de departe. Îmbărbătare E o rușine în genunchi să mori. Zicea de la trebună vechiul luptător. Dar când se dă jos, văzuse lumea toată, că picioarele de la genunchi îi retezate. Și fără umbră de regret amar, adăugă să fie și mai clar. Dar ar fi roșine și mai mare să mori în genunchiat când ai picioare. Rugă păgână. Dă-mi ursită viața mară, următai la picioare, nu mai lasă-mă să mor înaintea fiilor. Brațul i-am, mână întreagă să nu-mi pot cuprinde draga, nu mai lasă-mă să mor înaintea fiilor. Dacă, dragi, să-ți ochiii mei, iai și făce vrei cu ei, nu mai lasă-mă să mor înaintea fiilor. I-am și bucuria sfântă graiului ce dor cuvântă. Nu mai lasă-mă să mor înaintea fiilor. Bucuria de a învinge Oameni buni, să ne creștem copiii nu pentru a-i face mari mahari. În țara noastră poartă coroană numai regele șahului, dar și acela e om al muncii. La stele zborăm prin sodor și cunoaștere. Bucuria muncii ne-au lăsat testamentar, Lenin și poporul din naștere. Nu de la nașterea noastră, nașterea țării, pe altarul ei au curs mări de sânge. Să nu le luăm copiilor noștri plăcerea și bucuria de a învinge, de a învinge în drumul spre bine greul prin întoarcerea lor către sine.